Частина 16. Розділ третій. Коли Джуніор пішов, Великий Джим у своєму грандіозному вихилястому халаті попрямував до кабінету. А там з середньої шухляди столу, де він намагався тримати його ледь не постійно, дістав свій мобільний телефон. Бо вважав його безбожною річчю, призначеною для спонукання до даремної балаканини ні про що. Скільки ж людино годин витрачено на безплідні балачки ним? а що замерзотні промені прохромлюють твою голову, поки ти теревенеш. Та все ж ці телефони можуть бути корисними. Він розраховував, що Сем Вердро зробить те, що йому скаже Джуніор, але також розумів, що він був би дурним, якби не підстрахувався. Він знайшов номер у прихованій директорії телефону, яка відкривалася тільки після введення цифрового коду. Прозвучала півдесятка гудків, перш ніж йому відповіли. «Що?» – хрипло гавкнув у слухавці голос родителя численного потомства Кільянів. Великий Джим аж здригнувся на секунду, відставивши телефон подалі від вуха. Приставивши його, знову почув куткудакання. «Ти в курнику, Роджере?» Ага, угу. так, сер, Великий Джим, і я саме тут. Куреї треба годувати, хоч там війна, хоч потоп. Різкий поворот на 180 градусів від роздратування до поваги». А Роджер так і заборгував йому повагу. Великий Джим зробив з нього клятого мільйонера. Якщо він витрачає те, що могло б бути життям без усяких фінансових проблем, нагодування табуна курей – значить на те воля Божа. Роджер занадто тупий, щоб змінитися. Така його от неба йому зіслана натура. І вона мусить сьогодні добре прислужитися великому Джиму. «І місту», – подумав він, – «саме заради міста я все це роблю. На добро місту». «Роджере, у мене для тебе є робота, для тебе і твоїх трьох старших синів». «Тільки двійко з них вдома», – сказав Кільян. Його щільний янкий акцент перетворив останнє слово на «втома». Рікі Рендол тут, а Роланд був в Оксфорді, коли опустився цей хрестом клятий купол. Він затнувся, зрозумівши свою похибку. Якийсь час у слухавці чулося лише квоктання курей. Вибачте за лайку. Я певен, Бог тобі простить, сказав великий Джим. Гаразд, тоді ти і твої двоє старших. Ви зможете бути в місті десь. Він рахував це не забрало багато часу, коли ти у драйві все вирішується само собою. Скажімо, десь на дев'яту, найпізніше о 9:15. п'ятнадцять. Я мушу ще розбудити їх, але звісно, ми встигнемо. Відповів Роджер, а що треба буде зробити? Підвести ще про пану? Ні, перебив його великий Джим, і мовчи про це Бог любить тебе, просто послухай. Великий Джим говорив Улюбленець бога, Роджер Кіл'ян слухав їм акомпонувало квоктання приблизно восьми сотень курей, що набивали собі зоби зарядженими стероїдами кормом. Що, що, чому? Джек Кейл сидів за столом у своєму крихітному тісному директорському кабінеті. Стіл було завалено списками, складеними під час інвентаризації, котру вони з Ерні Келвертом нарешті закінчили о першій ночі. Їхні надії на раніший кінець перекреслив метеорний дощ. Зараз він вхопив ці довгі жовті аркуші, списані ручкою, і потряс ними, показуючи Пітеру Рендолфу, котрий стояв у дверях кабінету. Для цього візиту новий шеф вирядився у повну форму. Подивися на це Піте перш ніж робити дурниці. Вибач, Джек, у супермаркет закривається. Він відкриється у четвер, як продуктова база. Для розподілення продуктів. Ми будемо вести всі рахунки. Корпорація Фудсіті не втратить ні цента, я тобі обіцяю. Не в тому справа, Джек ледь не стогнав. Тридцяти з чимось річний з ляльковим личком і шапкою пружинистого рудого волосся, яке він зараз безжально смикав тією рукою, у котрій не тримав жовті аркуші, які Пітер Рендолф явно не збирався у нього приймати. «Ось-ось, про що це ти? Во ім'я Ісуса гімнаста стрибучого, мені й говориш, Пітер Рендолфе!» З підвального складу викотився нагору Ерні Келверт з барелкуватим черевом, червонопикий із сивим волоссям, котре він зачісував усе життя на один і той самий манер. На ньому був фірмовий зелений халат Food City. Він хоче закрити маркет, повідомив йому Джек. "Навіщо, Господи помилуй, ви хочете це зробити, коли тут ще повнісінько продуктів?" сердито запитав Ерні. "Навіщо лякати людей? Вони і так самі перелякаються з часом, якщо це продовжуватиметься. Який цей ідіот вигадав?" «Так, проголосували виборні», – сказав Рендолф. «Якщо маєте щось проти цього плану, викладете це на міських зборах у четвер. Якщо до того все це не скінчиться, звісно». «Якого ще плану?» – закричав Ерні. «Ти хочеш мені сказати, ніби за це проголосувала Ендрія Грінелл? Не така вона дурна». «Я так розумію, що в неї застуда», – сказав Рендолф. «Лежма лежить удома», – так вирішив Енді. «А Великий Джим, як другий виборний, підтримав це рішення». Ніхто його не навчав, яким чином викласти цю інформацію, та й не було потреби. Рендолф знав, як воліє робити свій бізнес великий джим. «Розподілення може мати сенс на якомусь етапі», – сказав Джек. «Але навіщо зараз? Він знову потряс своїми паперами. Щоки в нього стали вже майже такого ж кольору, як волосся. Навіщо, коли в нас поки що всього так багато? Це найкращий час, щоб почати економити», – сказав Рендолф. «Що за маячня?» і це вирішив той, у кого стоїть власний катер на озері Себаго. «Ідім на колесах Вінне Баго Вектра на задньому дворі», – промовив Джек. «Не забуваємо про гамер Великого Джима, докинув Ерні». «Досить», – оголосив Рендолф. «Виборні вирішили. Але тільки двоє з них», – нагадав Джек. «Ти маєш на увазі один», – уточнив Ерні, – «і ми знаємо цього одного». «І я вас про це офіційно повідомив, отже кінець балачкам». Повісити у вітрині оголошення, маркет закрито до особливого розпорядження. Піте, послухай, поміркуй. Ерні вже не здавався розсердженим, тепер він ледь не благав. Це перелякає людей до смерті. Якщо ти так наполягаєш, то як щодо того, аби я написав закрито на облік, скоро відкриємося. Можна додати, вибачте, за тимчасові незручності і тимчасові виділити червоним чи ще якимось кольором. Рендольф повільно і поважно похитав головою. «Не можу цього дозволити, Ерні. Не міг би навіть, якби ти все ще офіційно числився тут, як от...» Він кивнув на Джека Кейла, котрий уже кинув на стіл папери і міг терзати собі волосся обома руками. «Закрито до особливого розпорядження. Так мені сказали виборні, а я виконую накази. Крім того, брехня завжди повертається, аби вкусити тебе за сраку». А вже ж, дюк Перкінс на таке відповів би їм, щоби підтерлися цим самим наказом, закинув Ерні. Тобі мусить бути соромно, Піте, що виносиш гівна за тим жирним лайнометом. Він накаже тобі танцювати, а ти й навприсядки. Краще тобі столити пельку, якщо не хочеш собі гіршого. Націлився пальцем на нього Рендольф. Палець трішечки тремтів. Якщо не хочеш решту дня просидіти в камері за неповагу до закону, Краще закрий рота і виконуй наказ. Зараз кризова ситуація. Ерні не повірив власним вухам. Не повагу до закону? Та звідки ти такий взявся? Звідки треба? Якщо хочеш мене випробувати, давай, продовжуй. Пізніше. Надто пізно. щоб це мало який сенс, Джулія Шамвей збере докупи більшість фактів про те, як почалося заворушення у Фудсіті, хоча так ніколи їх і не опублікує. Якби навіть вона це зробила, це був би просто репортаж, котрий дає відповідь на стандартні питання. Хто? Що? Де? Коли? Чому? Як? Якби її хтось попросив написати про емоційні підґрунтя тієї події, вона би розгубилася. Як пояснити, що люди, котрих вона знала все своє життя, люди, яких вона поважала, яких любила, перетворилися на дику орду? Вона запевняла себе – я б розібралася краще в усьому, якби була там від самого початку і бачила, як все почалося. Але то була суто раціональна логіка, відмова погодитися з існуванням некерованого, позбавленого розсудливості дикого звіра, котрий постає, коли на це провокують наляканих людей. Вона ніколи не думала, що цей звір може виринути в їхньому місті. Але для цього не було ніяких передумов. Ось до чого вона знову і знову поверталася подумки. Місто прожило відрізаним від світу усього лиш якихось 70 годин, в ньому було повно харчів різного виду, тільки про пану чомусь дивним чином було замало. Пізніше вона скаже це був момент, коли наше місто нарешті усвідомило, що з ним відбувається. Можливо, у цій думці був якийсь сенс, але він її не задовольняв. Єдине, що вона могла сказати з цілковитою певністю, а казала це вона лише самій собі. Її місто з'їхало з глузду і ніколи потім більше не стало колишньою особистістю. Першими, хто помічає оголошення, виявляються Джина Буфаліно і її подруга Герріет Бігелоу. Обидві дівчини одягнені в білу медсестринську уніформу. Це була ідея Джині Томлінсон. Вона вважала, що білий колір викликає більшу довіру в пацієнтів, ніж карамельні волонтерські фартушки. І виглядають вони беззаперечно гарними, а ще втомленими, попри властиву юності здатність до швидкого відновлення сил. Вони прийшли купити батончиків, щоб вистачило всім, окрім бідного Джиммі Серойса з його діабетом, так вони запланували. А обговорюють вони метеорний дощ. Розмова припиняється, коли вони бачать оголошення на дверях. Маркет не може бути закритим, каже Джина недовірливо. Зараз же ранок вівторка. Вона нахиляється до шибки, прикриваючи долонями собі обличчя, щоб уникнути відблисків яскравого вранішнього сонця. У той час, як вона зайнята цією справою, під'їжджає Енсон Вілер, поряд з котрим сидить на пасажирському сидінні Розітвічал. У троянді Шепшині залишився Барбі. Він закінчує підготовку до сніданку. Раніше, ніж Енсон встигає вимкнути двигун, Розі вискакує з невеличкого фургона, на борту якого намальована її теска. У її руках довгий список необхідних покупок. Вона хоче придбати всього якомога більше і якомога швидше. І тут вона бачить приліплене до дверей оголошення. Закрито до особливого розпорядження. Що за чорт? «Я лише вчора ввечері бачила Джека Кейла, і він про це навіть словом не прохопився». Каже, це вона Енсону, котрий підтягнувся за нею у Кільватері, але відповідає їй Джина Буфаліно. «Там же повно продуктів. Усі полиці заставлені». Підтягуються інші люди. Маркет мусив би відкритися за п'ять хвилин, і Розі не одна таке, хто запланував розпочати день із ранніх закупів». Люди в різних кутках міста, прокинувшись і зрозумівши, що купол нікуди не подівся, вирішили поповнити свої запаси. На питання пояснити такий раптовий наплив покупців, Розі могла б відповісти. Точно так люди поводяться кожної зими, коли метеорологи прогнозують замість снігопаду хуртовину. Сендерс із Ренні не могли вибрати більш гіршого дня, щоб учинити таке лайно. Серед ранніх покупців з'являються другий і четвертий екіпажі поліцейської дільниці Честер Міла. За ним під'їжджає і Френк Делесепс у своїй Нова. Він здер з машини наліпку срака, паливо або трава. Второпавши, що та навряд чи личить офіцеру на службі закону. Картер з Джорджією у двійці. Мел Ширлс і Фредді Дентон у четвірці. Вони вичікували, припаркувавшись далі по вулиці – Біля квіткового салону Леклерка за наказом Рендолфа. «Нема потреби під'їжджати туди надто рано», – інструктував він їх. «Почекайте, поки там не стоятиме вже хоч з десяток машин. А може вони прочитають оголошення і роз'їдуться по домівках?» Такого не трапляється, звісно, як це наперед знав Великий Джим. А поява офіцерів, особливо таких молодих і непевних себе, в основному діє як збуджувальний засіб, а не заспокійливий. Розі перша, хто починає їм виговорювати. Вона запосідається на Фредді, демонструє йому свій довгий закупівельний список, потім показує на вітрину, за якою більшість потрібних їй продуктів стоять на полицях щільними рядами. Фредді, будемо щирі, спершу поводиться делікатно, розуміючи, що на нього дивляться люди. Поки ще не зовсім зграє, ні, проте важко тримати себе в рамках, коли ця рота нікчема нікчемаха лізе тобі просто в обличчя. Хіба їй не ясно, що він лише виконує накази? «Хто годує це місто, як ти гадаєш, Фред?» – питається Розі. Енсон кладе їй долоню на плече. Розі її скидає. Вона розуміє, що Фредді бачить лють замість гіркоти, котру вона відчуває, але зупинитися не в змозі. «Ти гадаєш, повна продуктів вантажівка, сиско, спуститься сюди до нас на парашуті з неба?» Мем. Тільки не треба. Звідколи це я для тебе стала мем? Ти їв млинці з чорницями і той обридливий бекон, що ти його так любиш по 4-5 разів на тиждень продовж останніх 20 років. І завжди звав мене Розі. Але тобі не дістанеться млинців уже завтра, якщо я не куплю борошна і олії, і сиропу, і... Раптом вона замовкає. Нарешті схаменулась. Слава тобі, Господи! Джек Кейл зсередини відчиняє одну з половинок подвійних дверей. Перед ними вже встигли зайняти позицію Мел і Френкі, тож йому доводиться протискатися між ними. Потенційні покупці, зараз їх уже близько двох десятків, хоча до години, о, котрій мусить офіційно відкриватися Маркет, до дев'ятої ранку ще ціла хвилина. Ступають уперед, щоб зупинитися. Щойно Джек вибирає ключ зі зв'язки в себе на поясі – і знов замикає двері. Колективний стогін. «Навіщо збісати це робиш?» – гукає обурено Білл Вікер. «Коли жінка послала мене купити і я?» «Спитайте про це у виборних і шефа Рендолфа», – відповідає Джек, волосся в нього на голові стерчить абсолютно вростіч. Він скидає чорним оком на Френка Делесепса і ще похмуріший погляд дарує Мелу Ширлзу, котрий безуспішно намагається приховати посмішку а може навіть своє знамените гі гі Щоб я так знав, але зараз із мене досить цього лайна. Я втомився. Він, спотикаючись з похиленою головою, рушає крізь натовп, і щоки в нього горять яскравіше заруде волосся. Ліса Джеймісон, котра тільки-но під'їхала на велосипеді, все з її списку уміститься в ящичку багажнику на задньому крилі. Потреби в неї як у комашки, змушена вильнути, обминаючи Джека. Картер, Джорджі і Фредді вишукувалися рядком перед великою вітриною з листового скла. Там, де Джек у звичайні дні виставляє тачки і мішки з добривом. Пальці Картера заклеєні шматочком пластеру, а під сорочкою в нього приліплено ще товщий бандаж. У той час, як Розі Твічел не перестає поплюжити Фредді, той тримається з руків'я свого пістолета. А Картер думає, як би він міг зацідити їй лівою. З пальцями в нього все гаразд, але плече болить, як скажене. Спершу невеличкий рій безпорадних покупців стає великим. На стоянку під'їжджають дедалі нові автомобілі. Перш ніж офіцер Тібодо встигає як слід роздивитися натовп, у його персональному просторі зринає Алден Дінсмор. Вигляд у Алдена змучений, схоже, що після смерті сина він втратив щонайменше 20 фунтів ваги. На лівій руці в нього чорна жалобна пов'язка. На обличчі – збентеження. Мушу зайти, синку. Жінка послала мене прикупити дечого консервованого. Алден не каже, чого саме консервованого. Мабуть, усього, що є. А може він думками там, біля порожнього ліжка на другому поверсі, в якому ніколи більше не лежатиме його син, не дивитиметься на плакат «Foo Fighters» на стіні. На модель аероплана на столі – Котрої ніколи не буде закінчено і назавжди забуто. «На жаль, містере Дімсдейл, ви цього зробити не зможете». «Моє прізвище Дінсмор», каже Алден безтямним голосом. І робить крок до дверей. Двері замкнені, йому ніяк не зайти. Але Картер все одно залюбки відштовхує фермера назад. Картер уперше з симпатією згадує своїх шкільних учителів, котрі залишали його після уроків. Теперішню дратівливість не порівняти з колишньою. А ще ж як жарко і плече болить, попри дві пігулки перкоцету, які йому дала мати. 75 градусів о 9-й ранку – незвично для жовтня. А вицвіло-голубий колір неба підказує, що о полудні буде спекотніше, а на третю годину ще дужче. Алден оступається назад, на Джину Буфаліно, вони обоє завалилися би. Якби не Петра Ширлс, дебела жіночка, котра підперла їх собою. Лице Валдена не сердите, лише здивоване. «Жінка послала мене по консерви», – пояснює він Петрі. Серед натовпу шириться Гомін. злостивий, поки ще ні. Люди прийшли купити харчів, і харчі всередині є, але двері замкнені. А тут чоловіка штовхають, та ще й якийсь шкільний недоук, котрий лише на минулому тижні був автослюсарем. Джина вдивляється в Картера, Мела і Френка Делесепса. Показує пальцем. «Це ж саме ті хлопці, котрі її зґвалтували!» каже вона своїй подружці Геріет, не притишуючи голосу. «Це ті хлопці, котрі зґвалтували самі буші. З обличчя Мела зникає усмішка, його покинула охота за його тіти. «Заткни пельку!» кидає він. До натовпу під'їжджають Рікі і Рендул Кільяни на своєму «Шевроле каньйоні». Неподалік з'являється Сем Вердро. Він підходить пішки, звісно. Право кермувати машиною Сем назавжди втратив ще в 2007-му. Джина відступає на крок, не відриваючи від мела своїх широко розплющених очей. Поряд з нею недолуго перетоптується Алден Дінсмор, немов якийсь фермер-робот із напівживим акумулятором. «То ви, хлопці, що, типу поліція? Не зле!» «Оте про зґвалтування – то чисто брехні тієї курви», – говорить Френк. «А ти краще припини розпотякувати на цю тему, поки не заарештували за порушення спокою». «Точно, бляха-муха!» – встрягає Джорджія. Вона підсунулася трохи ближче до Картера. Він її ігнорує. Він спостерігає за юрбою. Це такі вже воно. Якщо згуртувалося 50 душ, то це вже юрба. А іще ж підходять. Картеру не вистачає його пістолета». Йому не подобається ця ворожість у їхніх очах. Велма Вінтер, котра керувала Брауні, поки крамницю не закрили, прибуває разом з Томмі і Віллою Андерсонами. Велма дорідна, дуже жінка, що зачісує волосся на манер Бобі Даріна і виглядає так, що могла би стати войовничою королевою народу дайків, хоча вона вже поховала двох чоловіків. І за тим баляндрясовим столом, що стоїть в кутку шипшини, можна почути, ніби вона затрахала їх на смерть, а тепер шукає собі третю жертву в діпері, що середи, коли там улаштовують караоке в стилі кантрі, і отже збирається дорослий народ. Зараз вона дибиться перед картером, уперше собі кулаки в м'ясисті стегна. «Закрито, – кажете, – питається вона діловитим тоном. – Ну, давайте подивимося ваш документ». Картер розгублений, а власна розгубленість його завжди бісить. «Відійди назад, курво, мені не потрібен ніякий документ. Шеф прислав нас сюди. Так наказали виборні. Тут буде продуктова база». «Розподіл? Ти це хочеш сказати?» – пхекає вона. «Не буде карткової системи в моєму місті». Вона протискається між Мелом і Френком і починає гатити в двері. «Відчиняйте! Зараз же відчиняйте, ви там!» «Не всі дома!» Каже Френк, і краще тобі припинити це діло. Але Ерні Келверт ще не пішов. Він спускається по трапу для завантаження борошна, макаронів і цукру. Його бачить Велма і починає ще дужче гатити в двері. «Відчиняй, Ерні! Відчиняй! Відчиняй!» – підтримують її голоси знатовпу. Френк кидає погляд на Мела і киває. Разом вони хапають Велму і, напружуючи м'язи, тягнуть усі її 200 фунтів ваги геть від дверей. Джорджа Руа відвернулася і махає Ерні, щоб зник. Ерні на це не зважає. От тупий бляха-муха так і стоїть, де стояв. «Відчиняй!» – скандує Велма. «Відчиняй! Відчиняй!» До неї приєднуються Томмі з вілою, а там і Біллі Вікер, Поштар. Іліса також обличчя в неї сяє. Все життя вона мріяла опинитися серед учасників спонтанної демонстрації. І ось він, її останній шанс. Вона здіймає свій кулачок і починає трясти ним в такт. Два коротких рухи на «від» чи один довгий на «няй». Решта слідують її прикладу. «Відчиняй» перетворюється на «відчиняй», «відчиняй». Тепер уже всі сіпають кулаками в цьому дводольному ритмі на «дві восьмі з Може 70 чоловік, може і 80. І нові прибувають безупинно. Нещільна голуба шеренга перед Маркетом здається ще тоньшою. Четверо молодших копів просять очима у Фредді Дентона ідей, але у Фредді нема ніяких ідей. Проте він має пістолет. Взяв би ти, та й вистрелив у повітря, та якомога скоріше лисий, думає Картер, бо ці люди нас ось-ось розтопчуть. Ще двоє копів, Руперт Ліббі і Тобі Веллен, їдуть сюди по Мейнстрит з дільниці, де вони пили каву і дивилися CNN обганяючи Джулію Шамвей, котра тюпає в тому ж напрямку з камерою на плечі. Джекі Веттінгтон і Генрі Морісон також вирушають до супермаркету. Але тут крекча рація в Генрі на поясі. Це шеф Рендолф. Він каже, що Джекі з Генрі мусять залишатися на своєму посту біля палива Ендбакалії. «Але ми чули», – починає Генрі. «Виконуйте, що вам наказано», – перебуває Рендолф не уточнюючи, що він лише передавач наказів від деякої вищої інстанції, як ведеться. «Відчиняй! Відчиняй! Відчиняй!» – потужно салітує кулаками в теплому повітрі юрба. Ще побоюючись, але також уже потроху збуджуючись. Входячи в раж, аби побачив їх майстер Буші, вирішив би, що це гурт учаділих наркопочатківців – яким для акомпанементу і повноти картини не вистачає лише котроїсь із мелодій вдячних мертвяків. Крізь натовп пробираються брати Кільяни і Сем Вердро. Вони теж скандують. Не заради маскування, а просто тому, що важко опиратися на переборній вібрації, котра перетворює натовп у зграю. Але кулаками не трусять. Їм ще роботу робити. Ніхто не звертає на них ніякої уваги. Пізніше хіба декілька чоловік зможуть пригадати, що вони їх там взагалі бачили. Медичка Джинні Томлінсон також пробирається крізь натовп. Вона прийшла сюди сказати дівчатам, що вони потрібні в лікарні. З'явилися нові пацієнти, і в одного з них серйозний випадок. Це Ванда Крамлі із Західного Честера. Крамлі – сусіди Евансів, їхні обійстя неподалік від межі з Моттоном. Прийшовши сьогодні вранці перевірити, як там Джек, Ванда знайшла його мертвим за якихось 20 футів від того місця, де купол відрізав руку його дружині. Джек лежав розпластаний горілиць, поряд з ним пляшка і мозок підсихає на траві. Ванда з плачем побігла назад до своєї хати, гукаючи на ім'я чоловіка, але не встигла вона туди дістатися, як її підкосив інфаркт. Венделу Крамлі пощастило, що не розбив свого маленького фургончика Субару по дорозі до шпиталю. Він бчав зі швидкістю 80 миль, ледь не всю дорогу. Зараз біля Ванди чергує Расті. Але Джинні не дуже вірить, щоб Ванді 50 років, зайва вага, безперервно курить усе життя, вдалося виборсатися. «Дівчата», – зве вона, – «ви нам потрібні в лікарні». «Місіс Томлінсон, оце вони, ті самі». Кричить Джина. Вона змушена кричати, щоб бути почутою серед скандуючого натовпу. Вона показує пальцем на копів і починає плакати. Почасти від страху, почасти від утоми, але головним чином від гніву. Ось це вони її зґвалтували. Тут уже і Джинні звертає увагу на обличчя копів у формі і розуміє, що Джина має рацію. Джинні Томлінсон, на відміну від Пайпер Ліббі, не страждає на напади Дикої Люті, але вона теж має запальний характер, і тут спрацьовує ще один, додатковий фактор. На відміну від Пайпер, Джинні бачила буші без трусів. Вагіна рвана і розпухла. Величезні синці на стегнах, котрих не було видно, поки не змили кров. Так багато крові. Джинні забуває про те, що дівчат чекають у шпиталі. Вона забуває про те, що треба було би витягти їх з цієї небезпечної, розхитаної ситуації. Вона навіть забуває про Ванду Крамлі з її інфарктом. Вона кидається вперед, ліктем відпихаючи когось зі свого шляху. Це Брюс Ярдлі – касир, котрий також приторговує наркотою. Він трясе кулаком разом з усім людом, наближаючись до Мела з Френком. Обидва задивилися на дедалі більш навесніючий натовп і не помічають її наближення». Джині здіймає вгору обидві руки, намить скидаючись на лиходія з вестерна, котрий здається шерифу, а тоді зводить їх докупи, даючи одночасно ляпаси обом копам. «Сучі сини!» – кричить вона. «Як ви посміли, байстрюки падлючі! пси головці брудні! Підете до в'язниці за це геть уся ваша ба...» Мел не думає, просто реагує. Він б'є її прямо в обличчя, розтрощуючи їй окуляри і ніс. Вона оступається назад, скрикує лєця кров. Її старомодна мецестринська кибалка звільняється від шпильок, що її підтримували. І перекидом летить їй з голови. Брюс Ярдлі, юний касир, хоче її підхопити, але промазує. Джинні вдаряється об вервечку магазинних візків. Вони котяться поїздом. Вона падає на долоні й коліна, захлинаючись криком від болю і шоку. Краплі червоної крові з її носа, не просто зламаного, а потрощеного, починають падати на великі жовті літери «Ку» в напису «Не паркуватися». Натовп на мить завмирає, ошелешений, тільки Джина і Герріет кидаються туди, де скорчилась Джинні. А тоді здіймається голос Ліси Джеймісон, ясне, чисте сопрано. «Ви свинячі байстрюки!» Тут то летить перша каменюка. Того, хто кинув перший камінь, так і не було ідентифіковано. Мабуть, це був перший злочин, з якого нечупара Сем Вердро вийшов сухим. Джуніор підкинув його майже до центру міста, і Сем з видіннями танцюючого віскі в голові вирушив східним берегом престіл, щоб вибрати собі правильний камінь. Той мусив бути великим, але не задуже, бо він не зможе його кинути точно – навіть якщо колись, століття тому, як йому здавалось іноді, а подеколи ніби лише учора, він виступав стартовим пітчером «Вайлдкетс» у першому матчі турніру штату Мейн. Нарешті він його знайшов неподалік від мосту миру. Фунт чи півтора вагою і гладенький, мов гусячі яйце. «І ось ще що», – сказав Джуніор, висаджуючи з машини на чупару Сема. «Це щось не було ідеєю Джуніора». Але Джуніор не повідомив Сема про це, бо поводився не згірш за шефа Рендолфа, котрий наказував Веттінгтон і Морісону залишатися на своєму посту. Інакше було не неполітично. Цілься в дівку. Такою була остання настанова Джуніора, не чупарі Сему перед розставанням. Вона на це заслужила, тож не промаж. Поки Джина з Геріет у своїх білих уніформах нахиляються до укляклої плачучої, Стікаючи кров'ю старшої медсестри, і увага всього натовпу переключилася теж туди, Сем вигвинчується вгору, як він це робив був колись давно, у 1970-му. Кидає і вперше за останні 40 років прямо поцілює саме туди, куди хотів. Хоча і в чужу йому ціль. Шматок, поцяткованого кварцом граніту, вагою 20 унцій, б'є Джорджію Руа прямісінько в губи, ламаючи їй щелепу в п'яти місцях, разом з усіма зубами, окрім чотирьох. Вона дзигою вдаряється об вітринне скло. Щелепа в неї гротескно відвисає, ледь не до грудей. З розз'явленого рота валує кров. Моментально слідом летять ще два камені. Один кидає Рікі Кільян, другий – Рендол. Камінь Рікі приймає потилиця вілла Олната і шкільний сторож валиться додолу, неподалік від Джинні Томлінсон. «От бляха муха», – думає Рікі, – «я ж хотів поцілити якогось падлючого копа». Не лише тому, що отримав такий наказ, така в нього віддавна була власна мрія. Кидок Рендола виявляється вдалішим. Він вгачує свій камінь точно в лоб Мелу Ширлзо. Мел валиться, немов в синій поштовий мішок. Далі пауза. Момент затамованого дихання. Уявіть собі автомобіль, що балансує на двох колесах, наважуючись перекинутися йому чи ні. Уявіть, як озирається Розі Твічел, ошелешена, перелякана, непевна того, що трапилося, не кажучи вже про те, що їй робити далі. Дивіться, як Енсон обійняв її за талію. Почуйте, як крізь свій розверстай рот виє Джорджія Руа. Її голосіння дико нагадує той звук, що його видуває мисливець, коли повітря прослизає повз навощену нитку, зробленого з бляшанки манка на лося. Вона голосить, а кров лється з її розідраного язика. Дивіться, ось і підмога. Тобі Велан і Руперт Лобі, дворідний брат Пайпер, хоча вона не хвалиться цим родичем, першими прибувають на місце, пробігають очима і заткують. Наступною з'являється Лінда Еверетт. Вона підходить пішки разом з іншим копом на півставки Марті Арсенолтом, котрий пихтить у неї в кільватері. Вона починає протискуватися крізь нато в пале Марті, котрий навіть форму не одягав, а просто скотився вранці з ліжка і заліз у старі сині джинси, капає її за плече. Лінда майже виривається з його руки, але згадує про своїх донечок. Соромлячись власної несміливості, вона дозволяє Марті відвести її туди, звідки на розвиток подій споглядають Руп і Тобі. З усієї цієї четвірки тільки Руперт має при собі пістолет. А чи стане він стріляти? Кріна він стане. Серед натовпу він помічає свою дружину з її матір'ю. Вони тримаються за руки. Підстрелити те, що Руперт був би не проти. Дивіться, ось і Джулія Шамвей прибуває слідом за Ліндою і Марті. Вона геть засапалася але вже націлює камеру, впустивши долі знятий з об'єктива ковпачок, аби лише скоріше почати знімати. Дивіться, як Френк Делесепс опускається навколішки біля мела, тим самим уникнувши чергового каменя, котрий свистить повз його голову і проламує діру в дверях супермаркету. Тоді? Тоді хтось кричить. Хто саме, ніколи так і не з'ясувалося. Навіть щодо статі крикуна не дійшли згоди. Хоча більшість гадали, що голос був жіночий, а Розі пізніше казатиме Енсону, що вона майже певна, що то була Ліса Джеймісон. «Капайте їх!» Хтось інший реве. «Продукти!» І натовп кидається вперед. Фредді Дентон один раз стріляє зі свого пістолета в повітря і опускає дуло. В паніці він майже готовий стріляти в натовп. Не встигає, бо хтось викручує йому руку. Він пригинається, кричить з болю. А тоді носок великого старого фермерського чобота Алдена Дінсмора цілується з його скронею. Світ не цілком помер в очах офіцера Дентона, але помутився значно. А на той час, коли йому розвиднилося, великий супермаркетовий бунт уже завершився. Кров проступає крізь пов'язку в картера Тібодо на плечі, і маленькі трояндочки розквітають на грудях його блакитної сорочки. Проте він, принаймні поки що, не відчуває болю. І не робить спроби втекти. Стоїть міцно на ногах і дістає першого, хто попадає в його радіус дії. Ним стає Чарльз Стабі Норман, котрий тримає антикварну крамницю на шосе 117 на краю міста. Стабі валиться, хапаючись руками за рот, з якого ринула кров. «Назад, бляха, муха кричить Картер. «Назад, кур, від відморозки! Не грабувати! Назад!» Марта Едмонс, бейбі-ситерка Расті, намагається допомогти Стабі і отримує кулаком від Френка Делесепса собі у вилицю, боляче. Вона хитається, тримаючись рукою за обличчя і не вірячи власним очам. Дивиться на молодика, котрий її щойно вдарив, а тоді крижем падає прямо на Стабі, збита з ніг хвилею оскаженілих покупців. Картер і Френк починають сипати по них ударами – але встигають роздати хіба що штуки зотри, як тут же їх відволікає дикий виючий крик. Це міська бібліотекарка. Волосся розвивається навкруг її зазвичай уморотвореного обличчя. Вона штовхає поїзд візків і, схоже, що кричить «Банзай!». Френк відскакує з її траєкторії, зате візки поцілюють у картера, перекидаючи його. Він змахує руками, намагаючись утриматися на ногах. І йому це либонь вдалося би аби не ноги Джорджії. Він перечіплюється об них, приземляється на спину, і натовп біжить прямо по ньому. Він перекидається на живіт, сплітаючи пальці в себе на голові, і чекає, поки це скінчиться. А Джулія Шамвей клацає і клацає. Напевне, знайдуться кадри з обличчями знайомих її людей, але зараз вона бачить крізь видошукач лише чужаків, орду чужаків. Руплібі – Витягає свою службову зброю і чотири рази палить у повітря. Постріли скочуються у тепле вранішнє повітря. Пафосно пласки, ніби озвучені перед аудиторією знаки оклику. Тобі Велан пірнає назад до машини, стукаючись головою, збиваючи з неї свого картуза. «Честер Міл – заступник», написано спереду з жовтими літерами. З заднього сидіння він хапає мегафон, прикладає до рота і кричить. Негайно припинити назад. Поліція, стоп, це наказ. Джулія його знімає. Натовп не зважає ні на постріли, ні на мегафон. Вони не зважають на Ерні Келверта, коли той виходить з за рогу будівлі у своєму зеленому халаті, котрий майже сягає з дутих колін його штанів. Ходіть на задні двері, не треба цього робити. Я відчинив крамницю ззаду. Натовп воліє прорватися, вломитися. Люди б'ються у двері з написами «Вхід» і «Вихід» та «Щоденно низькі ціни». Двері спершу тримаються, а потім розчахуються під тиском гуртової ваги юрми. Перших відвідувачів розмазує по дверях, вони отримують поранення. У двох поламані ребра, у одного – вивихнуто шию, двоє – зі зламаними руками. Тобі велан підносить було знову до губ мегафон та потім просто кладе його, надзвичайно обережно – на капот автомобіля, в якому він сюди приїхав разом з Рупертом. Піднімає свій картуз заступника, струшує з нього пил, одягає на голову. Вони з Рупом рушають до дверей. Потім зупиняються безпорадні. До них приєднуються Лінда і Марті Арсенолт. Лінда бачить Марту і підводить її до маленького гурту полісменів. «Що трапилося?» – питає з виболошеними очима Марта. «Мене хтось ударив? Так мені пече обличчя отут з боку». А хто наглядає за Джуді і Дженіл? Твоя сестра взяла їх сьогодні зранку, каже Лінда, обіймаючи її. Не хвилюйся. Кора? Венді. Кора, старша сестра Марти, вже багато років живе далеко в Сіетлі. Лінда переживає, невже в Марти струс мозку? Треба, щоб доктор Гаскел її оглянув. Але тут же згадує, що Гаскел зараз лежить або в шпитальному морзі, або в похоронному салоні Бові. Тепер залишився сам один Расті. І сьогодні в нього буде дуже багато роботи. Картер волочить Джорджію до машини номер два. Вона все ще видає ті моторошні лосячі крики. До Мела Ширлза повернулася якась мутна видимість свідомості. Френкі веде його в бік лінди, Марти, Тобі і решти копів. Мел намагається підвести голову, та знову похиляє її на груди. З розваленого лоба в нього дзюрить кров. Уже вся сорочка просякла. Люди потоком вливаються у маркет. Мчать уздовж полиць, штовхаючи перед собою візки або хапаючи кошики зі штабеля поряд з вітриною з дерев'яним вугіллям. «Влаштуйте собі осінній пікнік», – закликає напис. Мануель Ортега, робітник Дінсмора і його добрий друзяка Дейв Даглас зразу прямують доказ і починають лопити по кнопках «Ануляція». Капають гроші, запихають собі до кишень і при цім регочуть, мов дурники. У супермаркеті вже повно народу, як у Чорну П'ятницю. У відділі заморожених продуктів дві жінки счепилися за останній лимонний торт – Pepperidge Farm. У делікатесах один чоловік ляскає іншого польською ковбасою, закликаючи його залишити і іншим людям хоч щось із м'ясного товару. М'ясолюбний клієнт обертається і чвакає володаря ковбаси просто в ніс. Невдовзі вони вже качаються на підлозі, мелькають кулаки. Сварки повсюди. І вони ширяться. Ренс Конрой – власник і єдиний працівник сервісно-постачального бізнесу «Західний Мейн» – електрообладнання. Гасло «Посмішки. Наш фах» відштовхує пенсіонера Брендана Елербі. Колишнього викладача фізики Менського університету, коли фізик мало не встигає раніше за нього вхопити останній великий пакет цукру. LRB валиться додолу, але десятифунтовий пакет доміно з рук не випускає. А коли Конрой нахиляється по нього, LRB з вигуком ось тобі солоденького швякає йому пакетом в обличчя пакет репається, мов від вибуху, вкриваючи Ренса Конроя білою хмарою. Електрик б'ється спиною обряд полиць з обличчям білим, як у міма, і верещить: «Я нічого не бачу, я осліпнув». Карла Венціано з дитиною, яка, сидячи в наплічнику, лупить оченята над матусиним плечем, турляє Генріету Клеверт від вітрини з рисом «Текс-Маті». Маленький Стівен любить рис, він також любить гратися з порожніми пластиковими баночками, отже Карла бажає затаритися сповна. Генрієта, котрій у січні виповнилося 84, гепається на той кислявий твердий вузлик, на місці якого в неї колись була дупа. Ліса Джеймісон відштовхує зі свого шляху власника салону Тойота, Вілла Фрімена, щоб устигнути вихопити останнє курча з морозильної вітрини. Адзузькі. Курча хапає якесь юне дівча у майці з написом «Шалпанків». І, весело показавши лісі пірсингованого язика, вистрибом скаче геть. Десь осипається скло. На цей звук відгукується радісний хор голосів, здебільшого чоловічих, але не тільки. То проломили пивний кулер. Багацько клієнтів, мабуть, вони таки надумали влаштувати собі осінній пікнік, пускаються в тому напрямку. Замість відчиняй лунає нова мантра пиво, пиво. Інші добродії роблять рейди до комор у підвалі і назад. Незабаром уже і чоловіки, і жінки запаковані вином. У кого дзбанок, а в когось і ящик. Декотрі рухаються, поставивши картонні коробки з винними пляшками собі на голову, немов носії аборигени в якомусь давнім голівудському кіні. Джулія у вже посічених скалками скла-панчохах знімає і знімає і знімає. На дворі підтягується решта міських копів, серед них і Джекі Веттінгтон з Генрі Морісоном, котрі за взаємною згодою покинули свій пост біля палива Ендбакалії. Вони приєднуються до інших полісменів, що стоять гуртом, безпорадно нудячись, бо можуть лише на все це спостерігати. Джекі бачить вражене обличчя Лінди Еверетт і пригортає її до себе. До них приєднується Ерні Келверт, він гірко схлипує. Таке неподобство, такий сором. І сльози струменять по його пухких щоках. Що нам тепер робити, питає Лінда, притискаючи щокою до плеча Джекі. Притул до неї стоїть Марта. Зиркаючи на маркет, вона притискає долоню до своєї знекровленої щоки, котра розпухає просто на очах. Перед ними у фудсіті тривають вигуки, вибухи сміху і випадкові крики болю. Там кидають деякі речі. Лінда бачить рулон туалетного паперу, що серпантином розгортається в леті в тому крилі, де хатній інвентар. «Сонечко», – каже Джекі, – «я просто не знаю».